Natasa, annyi fájdalmat okoztunk egymásnak, mert ha bár Igor visszakapta a családját, akkor sem fogja megbocsátani nekem, hogy elárultam, hogy hosszú hetekig gyászolt miattam, bánatot okoztam neki, sebeket ejtettem rajta, és tudom, hogy azok a sebek soha nem gyógyulnak be igazán. Óvatosan felülök az ágyban. Közben betakarom a kis Irinát. Hihetetlen, hogy itt van velem, Hogy megölelhetem, Hogy megpuszilhatom básonyos kis arcát. Mégis minden egyes pillanat, Amit a közelében töltök, Mérhetetlen fájdalommal tölt el. Hiszen számára én egy idegen vagyok, A család, akinél nevelkedett, A nő, aki esténként betakarta és mesélt neki, Nem én vagyok. Számára ő az anyukája. Az éjszaka sokat gondolkodtam azon, hogy mi legyen. Tisztában vagyok vele, hogy nem tudok neki boldog és kiegyensúlyozott életet biztosítani, hiszen nincs otthonom, rendes állásom. Tulajdonképpen azt sem tudom, mihez kezdtek ezek után. Az öléshez értek. Annyi életet éltem, hogy közben teljesen elveszett az enyém. Belebújtam különböző emberek bőrébe és mindeközben elveszítettem önmagamat. De egy valami biztos. A hat éves kislány, akit elragadtak a családja mellől egy téli éjszakán. Egyedül ő volt állandó, és az emlékek, amik elmosódott képkockákként jelennek meg, újra és újra. A kislány, aki az udvar közepén állt, és körbe-körbe forgott, miközben kövér hópelyhek hullottak a ruhájára. A háttérben egy barnahajú nő áll, akinek az arcát soha sem sikerült felidézni, és egy hang, egy hang zakatol a fejemben újra és újra. Az a hang gyönyörű volt, vékony és csillingelő, ennyi maradt a régi életemből. Irénát visszaviszem a családjához. Egyelőre ott lesz a legnagyobb biztonságban. Ha sikerült összeszedni magam és felépíteni egy életet, El fogom mondani neki az igazat, Mert nem mondok le róla. A szívem soha nem szűnik meg érte topogni. A szeretet, amit iránta érzek, Soha nem fog meghalni. Végig simítok hófehér bőrén, Rózsaszín kis ajkán, Majd miután eligazítom a takarót, Kiszállok az ágyból. Kimegyek a fürdőszobába, és összeszedem magam. Igor tudja, hogy nem fogok megszökni. És az igazság az, hogy már nem is akarok. Azt akarom, hogy legyen végénnek az egésznek. Alakuljon bárhogy is. Rendbe akarom tenni magam körül a dolgokat. Tudom, hogy Igor bent járt nálunk múlt éjszaka. Láttam őt remegő szempilláim alól. De mégsem mertem kinyitni a szememet. Hallottam a szavakat, amiket az éjszaka sötétjébe suttogott. A szívem olyan hevesen vert a melkasomban, hogy azt hittem kiugrik a torkomon. A kemény orosz maffiafőnök egy pillanatra megmutatta, hogy igenis, ő is halandó, hogy ő is tud szeretni, hogy ő is ugyanúgy vágyik erre az érzésre, mint bárki más. Tudtam, hogy készül valamire. Féltettem őt. Ezért nem volt kérdés, hogy utána megyek. Az autójára nyomkövetőt szereltem, így nem volt nehéz megtalálnom őt. Végezni akart az utolsó olyan ellenséggel is, aki a halálát akarta. Amikor ott álltak egymással szemben, és az a nő ráfogta a fegyvert, tudtam, hogy át kell vennem az irányítást. Tudom, hogy Igor akarta megölni, de ha én nem vagyok ott, valószínűleg vorobjobb felesége végez vele. Miután kilőttem a nőt, Sietősen összepakoltam a holmimat, és visszajöttem a házba. Habár Igor ellenőrzés alatt akar tartani, nem tud. Állítson rám bármennyi testört, zárjon be bárhová. Előbb utóbb úgy is kiszabadulok. A másik meg, hogy van nála valami, amiért tudja, hogy úgy is visszajövök. A lányom. Hagyhattam volna, hogy az a nő megölje, Igort. Hiszen ő jelenti számomra a legnagyobb veszélyt. Én mégis megmentettem, és újra megtenném. Mikor ott álltam fölötte, annyi lett volna a dolgom, hogy meghúzom a ravaszt. Volt egy pillanat, amikor úgy éreztem, sikerülni fog. De amikor a szemébe néztem, minden szilárd elhatározásom darabokra hullott. Mert beleszerettem, mert akartam, és még most is akarom azt a férfit. Hogy miért? Mert megtanított szeretni, mert megmutatta, hogy az élet erősebb a halálnál. Nem akartam élni, amíg meg nem ismertem őt. Elfogadtam azt az életet, amit a mester adott. Lelketlen test voltam, hús és vér, nem több. De, ahogy Igort megismertem, minden megváltozott. Ahogy a családról beszélt, ahogy szerette őket. Az életét adta volna értük. És egyszer csak azon kaptam magam, hogy én is ezt akarom. Én is az életemet akarom adni valaki olyanért, aki tiszta szívből szeretek. Már akartam a szabadságot, küzdeni akartam magamért, az elveszített életemért, a lányomért. Viszont miközben ezekért harcoltam, elveszítettem őt, a szerelmemet. Elárultam. Azt mondta, ha egyszer elkap és megbüntet, azt nem fogom élvezni. Nos, nem élveztem, és tudom, hogy ő sem. Leigázott és tönkretett, ugyanúgy, ahogy én tönkretettem őt. Nincs jogom haragudni rá, hiszen az ő helyében én is ugyanezt tettem volna. Bántottuk egymást, méghozzá a legocsmányabb eszközökkel. Éppen ezért tudom, hogy számunkra nem létezik közös jövő. Az, amit a szívünkben érzünk, a gyűlölet martalékává válik előbb-utóbb. Összefogom a hajam, majd eltökélten a tükörbe nézek. Tudom, hogy Igor hamarosan hazajön. Nincs sok időm, ezért megteszem az első lépést az új életem felé. Elismerni a hibáinkat, bocsánatot kérni attól, akit megbántottunk. Nem gyengeség. Sokkal inkább erő. És bölcsesség, mert meg tudjuk mutatni a másiknak, hogy mit jelent nekünk. Megállok az ajtó előtt, és bekopogok. Meg kell magyaráznom a tetteimet, még akkor is, ha nem jár érte bocsánat. Még egyszer bekopogok, mire a következő pillanatban kinyílik az ajtó. Dása haragos tekintetével találom szemben magam. Akárhogy is, megérdemli a magyarázatot ő is. – Mit akarsz? – beszélgetni. – És mi van, ha én nem akarok? – Ki nyírsz? – Ne beszélj butaságokat. Én csak szeretném megmagyarázni a történteket. – Nincs mit megmagyarázni. Fegyvert fogtál a szerelmemre. Bezárva tartottál minket hetekig. Azt hazudtad, hogy az apám kórházban van. – Megvédtelek. – Megvédtél? Halált hoztál ránk, Natasa? – ott hagytál minket a kibaszott erdő közepén. Hagytad, hogy Jegor halára aggódja magát Igor miatt, és hagytad, hogy összeomoljak az apám miatt. Jó kis csapdát állítottál mindenkinek. Nem tudod, hogy mit miért tettem. De! Most már pontosan tudom, egy bérgyilkos vagy. Azért jöttél, hogy megöld Igort, velem pedig azért barátkoztál, hogy közelebb kerülj hozzá. Ez nem igaz? Nem! Nem. Csúnyen néz rám. Jó, rendben. Elismerem, az elején valóban csak információkhoz akartam jutni, és te voltál a leggyengébb láncszem. Rohagy meg! Próbálja rám vágni az ajtót, de megfogom. Érted, hogy értem? Persze, hogy értem. Éppen most neveztél gyenge szarnak. Nem. Megcsóválom a fejem. Tudtam, hogy te vagy a legőszintébb. És legegyenesebb ember mindenki között. Ugyanakkor azt is tudtam, hogy a te kihasználható. És igen, elismerem, valóban ki is akartam használni. Viszont menet közben megkedveltelek. Úgy éreztem, igazi barátok lettünk. Tudod, Natasa, én is úgy éreztem. Kedveltelek téged. Kiáltam melletted. Még a férjemmel szemben is, aki az első perctől kezdve gyűlölt téged. Viszont amit tettél megbocsátatatlan. Kés csoda, hogy Igor nem eresztett rögtön gulyót a fejedbe. Tudod, mi a te nagy szerencséd? Az, hogy Igor szerett téged, méghozzá tiszta szívből. Nagyon sok szalságom ment keresztül, és te ezt pontosan tudod, mert meséltem neked róla. És akkor jöttél te. Én komolyan szurkoltam nektek. Mert ha bár nem árultál el magadról sok mindent, tudtam, hogy te is nagyon sok szalságon mentél keresztül. Úgy gondoltam, segíteni fogtok egymásnak. Olyanok lesztek a másiknak, mint a gyógyír. Csak hogy menet közben kiderült, hogy te maga vagy a méreg. Egy kétlábon járó halálosztó, aki halált hozott a családunkra. Te társa? Megpróbálom megérinteni, de elhúzódik tőlem. Nincs, te társa! Eljátszottad a bizalmamat. Talán nem is azt számít, hogy ki vagy te, vagy mit tettél a múltban, vagy mire készültél. Sokkal inkább az, hogy hazudtál nekem. Egy barátságban nem lehetnek hazugságok. Nem férhet meg a büszkeség és az irítség, mert ha ezek jelen vannak, akkor az már nem igazi. Tudom, hogy megbántottalak. És elismerem, nagyon sok mindenben igazad van. De hidd el, nagyon sok sebb van az én szívemben is, és nagyon sok rossz van a hátam mögött. Talán el sem hinnéd, ha elmesélném neked őket. Talán végig sem bírnád hallgatni. Te esélyt sem adtál arra, hogy egyáltalán megpróbáljak megérteni, viszont most már nem is akarlak. Megértem, és elfogadom. Én csak azt akartam, hogy tudd, én mit érzek. Mert bármilyen hihetetlen, még nekem is van szívem. És ez a szív, ha bár sérült, azt bebizonyította, hogy képes még szeretni. Sajnálom, Natasa, sajnálak téged, de nem tudok megbocsátani neked. Azt akarom, hogy minél hamarabb tűnj az életünkből. Mert tudom, ha te nem leszel, akkor Igor sem fog tovább szenvedni, mert jár neki is a boldog élet, és jár neki is a tiszta szerelem, de azt nem mellettet fogja megtalálni. Talán zavarok? Igor hangjára azonnal megfordulok. Na ne bassz! Hogy teljes legyen a család, Igor jelenik megtörölközővel a derekán. Te mégis mi a faszomat keresel a szobajtónk előtt? Én csak. Natasa velem jön. Igor hangja ellentmondást nem tűrően cseng. Nem értelek, testvér. Miért nem basztad már ki a picsába ezt a nőt? Sőt, jobbat tudok. Erez bele egy golyót. Méghozzá egyenesen abba az áruló szívébe, és dobd a farkasok elé. Gondoltam rá én is, ne aggódj. Viszont, mint tudjátok, már nem csak natasa van. Ja, a kölyke. Bast ki azt is! Dása tekintete, mintha ellágyulna, ahogy rám néz. A lányom miatt, tudom. Ahogy azt is tudom, hogy jegor gyermekét hordja a szíve alatt. Már nem csak nő, anya is. Mert, habár nem született még meg a gyermeke, ő már most szereti. Már most felé lett benne az anyai védelmező szeretet. És ezért képes rám ebben a pillanatban gyengítséggel nézni. Mert már ő is érzi, mit jelent anyának lenni. Bízd rám, el fogom intézni ezt a dolgot. Addig te öltözz fel, senki se kíváncsi a szörtelem mellkasodra. Egor felhorkan majd Igor megfogja a kirincset és becsukja az ajtót. Beszélnünk kell, ahogy akarod, bólintok. Az irodámban. Sarkon fordul, elindul az iroda felé, én pedig csendben követem. Tudtam, hogy lesz még egy beszélgetésünk. Habár nem tagadom, félek tőle, ugyanakkor szeretnék minél hamarabb túlesni ezen a beszélgetésen. Mert tudom, hogy a szavaival csak újabb és újabb sebeket ejt majd a szívemen. Viszont azok a szavak, amik nekem fájdalmat okoznak, miattam születtek. Kinyitja az ajtót, és maga elienged. Bemegyek az irodába, és megállok középen. Igor még mindig mögöttem áll. Érzem súlyos levegővételét a tarkómon. Nem mozdulunk. Néhány idegörlő másodpercig. Csak várunk. Majd egyszer csak mély és reszelős hangja megszakítja a csendet. Miért? Megírtam. Úgy gondolod azzal, hogy megmentetted az életemet, megváltottad a szabadságodat is. Elém áll. Bár az arcam merev, a tekintete haragos. Látom rajta, hogy nagyon fáradt. Mind testileg, mind lelkileg. Hosszú és véres bosszú hagyjáratnak vetett véget órákkal ezelőtt. Talán most eljöhet számára a várva várt béke. Miért jöttél utánam? Biztonságban akartalak tudni. Aggódtam érted. Akkor nem aggódtál, amikor fegyvert fogtál rám. Ösztönösen cselekedtem. Az volt a feladatom, hogy öljelek meg. Csak sajnos hiba a számításba, igaz? Igaz. Nem számoltam azzal, hogy belét szeretek. Határozottan nézek a szemébe. Jól esik kimondani végre az igazat. Még akkor is, ha igort ez már valószínűleg nem érdekli. Egy kibaszott bérgyilkos vagy. Egy áruló. Nem értem ez kegyelmet. Én mégis közelebb lép hozzám. A szívem megint olyan hevesen ver, mint pár órával ezelőtt, mikor fölöttem állt. Te mégis. A hangom megremeg, miközben a szemébe nézek. Azon gondolkodom, hogy elengedlek. Mindig is tudtam, hogy nem vagy szörnyeteg. Talán nem. Van valaki, aki számít rád. Irina. Elcsuklik a hangom, ahogy kimondom a nevét. Mindenkinek van gyenge pontja. Az enyém pár évvel ezelőtt született meg. Igen, ő lesz a te igazi kereszted, a másik pedig te. Megpróbálom megérinteni, mire megragadja a kezemet és megszorítja. Tudom, hogy fájdalmat okoztam neked. Ahogy azt is tudom, nem létezik számomra bocsánat. Viszont mielőtt elmegyek, tudnod kell, hogy az érzéseim soha nem voltak annyira tiszták és elevenek. Mint most. Soha nem szerettem még úgy senkit, mint téged. Jézusom, talán azt sem tudom, mi az igazi szeretet. Mégis, mikor a szemedben nézek, azt érzem, otthonra találok benned. Mindkettőnk lelke sötét, ám valamiért mégis vágyjuk egymást. Talán rosszul érzem, amit érzek. Talán az elmúlt évek alatt elfertült bennem minden emberi érzés de valamiért azt érzem, hogy te is. Megállok egy pillanatra, és nagy levegőt veszek, és a lányom ismét elcsuklik a hangom. Jobbá tesztek. Talán mégsem vagyok értéktelen, és elveszett, hogy talán engem is lehet szeretni azért, aki vagyok. A szeméhez húzza a kezemet, majd óvatosan hozzáérinti az ujjamat, és együtt kivesszük a lencsét. Ahogy belenézek a kékbe, kibudjon egy könycsepp a szememből, mert most látom igazán, mit veszítettem. Most látom, mi volt az a csodálatos és veszedelmes dolog, amit majdnem elpusztítottam. Elengedi a kezemet, majd gyengéden letörli a könnyeimet. Azért szeretsz engem, aki vagyok. Könnyeimmel küzködve búlintok. És én azért szeretlek téged, aki te vagy. Újabb könycseppek gurulnak végig az arcomon. Nem tudom, mikor sírtam utoljára. Talán akkor, amikor megkínoztak. Most is minden egyes szót kínként élek meg. A szerelem éles törje, ami kegyetlenül kivérezteti a szívemet. Talán csak azért mondja ezt, hogy megmutassa, mit veszítettem. Hogy ez lesz az én igazi büntetésem, az én igazi keresztem, amit életem végéig cipelnem kell. Az első pillanattól kezdve tudtam, hogy veszélyt jelentesz rám. Én mégis minden tiltás ellenére akartalak téged. Jó ideje tudtam, hogy el fogsz árulni. Vártam, mikor fogsz lecsapni. Mégsem tettem semmit. Talán az elbaszott szívem egy kis része bízott abban, hogy nem fogod elárulni azt, ami kettőnk között van. Égor én újabb könnyeket töröl le az arcomról. Ha ezek igazak, végig simít a könnycseppek útján. Talán egy dolgot mégsem tudtál elárulni. Méghozzá azt, amit itt bent érzel, a szívemre mutat majd hatalmas tenyere a tarkúmra simul és magához ránt. A szánk már majdnem összeér. iálva veszem a levegőt. És ő is. Nem tudom elfordítani a fejem. Végig a szemébe nézek. A sötétbe és a világosba. A kékbe és a barnába. Mert mindkettő mögött ott van ő. Mondd a szemembe, amit arra a papírra írtál. Zavarba jövök, mert nem tudom, mire gondol. A vers, a dal, a sorok, amik érte, amik a születtek, amiket olyan sokszor elolvastam. Kezd el, a lehelete forró, akárcsak az érzés, ami szétárad bennem. Amennyiben emlékszel még rájuk. Emlékszem. Halálom napjáig emlékezni fogok.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 Hogy szájon csókoljam a becstelenséget. Még közelebb hajolok hozzá, Az ajkam épp, hogy érinti az övét. Téged, ősi, vérszomjas ellenséget, Mindig, mikor megérintelek, megszületik a jó, Hűvös pajzsot vonva a szívem köré. Kék és fekete, sötétség és fény, Két lélek, ami egyensúlyoz a jó, és rossz, végtelennek tűnő peremén. Tovább. A hangja nyugodtan és bíztatóan cseng, a szeme szinte ragyog a napfényben. A törhetetlen pajzs megreped, mikor rám nézel, és nem marad más, csak a kínzó vágy, sóvárgás, lecsupaszított érintés, mely eltűnik az alkony után, és te nem maradsz. Elcsuklik a hangom. Hagyott, hogy a sötétség magával ragadjon. Meglepődöm, mikor az én szavaimat suttogja az ajkam közé, amiket neki írtam. Elolvasta, együtt fejezzük be az utolsó versszakot. A farkas üvölt, ahol magasan száll, mert nem érezhet az ki érinthetetlen kiben a jóság illékony álonként tovaszál, És most, gyönyörű hollóm, puhán szájon csókol. Mennyire szállsz magasan? Elértelek? Újabb könyccseppek. Ez nem a mennyország, ez annál is csodálatosabb. Igen, és soha ne ereszel. Nem foglak. Erős karjába zárt. Üvölt még a farkas, oroszom. Újabb könycseppek, amiket egytől egyig letöröl. Érted, örökké fog. Megcsókol. De ezúttal olyan mélyen, hogy a lelkem mélyén is visszhangzik a farkasom üvöltése.